Сердито промовив Андрій. «А чи не будеш це наш дяк?» – кинув в догадку сторож. «Мені вчулося те, що в голосі знакоме. Чи не він справді?» Андрій не хоче вірити. Запорожець давненько вже поїхав із села, і була чутка, що він поступив десь в учительський інститут. «Який там дяк? Де він тут візьметься?» «Це якась личина!» Андрій не доказав. Голос у темряві несподівано з голосінням переходить у лірику і з болота долітає. «Чого вода каламутна? Чи не хвиля збила?» Тетянина улюблена пісня. «Тума б тебе взяла!» «Він!» – стиха промовив Андрій і замовк. Тремтіло в грудях, Ніби звідтіля, з яру бив хтось у дріт. Було чудно і дивно. Образ дівчини з тими дивними очима сплинув, як живий, над болотом вімлінічного туману, таємничий і смутний. Стояли, як понімілі, поки пісня не замовкла. «Чого вас там носить нечиста? Сюди йдіть!» У відповідь радісний стемрявий голос. Голубчики ви, мої братики, де я? Беріться сюди, побачите. Не знаю куди, кругом болото. Прямуйте на голос. Стало чути, як щось почало бовтатись в калюжинах, плющати, і зрештою перед очима стовпом стала якась тінь. «Лебонь школа? Яким же це чином? Тут щось не так. Мовшки беремо його за руки, витягуємо на ганок, іде покірно, як дитина. Ковзається п'яними ногами, зіскуса позирає на нас. Увели в кімнату. Плеснув руками Андрій. «Чоботи, одежали це!» Все в запорожця було вимащене в болото, викачене в реп'яхах, у колючках. Якась манія, не людина. І коли б не ті молоді очі, що тоскно світилися на розмальованому обличчі, можна було б подумати, що він нарядився так невмисне, на сміховище людське. Чого вас понесло в ту прірву? Декламує. «Серце моє раненое, смятися дух мій, і понесла мене ніч на крилах своїх. Умили, приодягли. Розпитуємо. Чого ви приїхали? Казали, що ви в інститут поступили?» Нахмурився. «Покинув». Андрій ж крикнув. «Як? Поступили і покинули?» Роздивився – тюрма, взяв документи і втік. Очі Андрія спалахнули обуренням, далі пойнялися глибоким жалем. «Пропаща ви, людини, навіки!» – махнув безнадії рукою. «Тсс, годі!» – запорожець повів у повітрі рукою, мов написав останню рису. Андрій смутно. Навчились, хлопці. Затихло в кімнаті, мов над головою та хмара зайшла. Сиділи похилені, аж поки пливла над нами та хмарина. Далі запорожець підвів голову. Очі зацвіли ніжним жалем. Смутно-смутно осміхнувся. -смутно Пильно подивився одному у вічі, другому – Хитає головою. Так отак -от же. Дивимось, про що це він? Прощурив очі. Знову. Чого вода каламутна? Легко, як водою, підвело нас із місця. А встав один, хруснув пучками, почав ходити, за ним другий. Так. Талант. Талант. Розмовляли довго-довго про Тетяну, про її долю, про долю того кращого світу народного.